Harul Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Ioan 1, 17. Prin Har sunteți mântuiți. Efeseni 2,5 Harul este luceafărul de dimineață și de seară în umblarea noastră pe calea Domnului Isus. Harul este mediul în care crește și se desăvârșește viața cea nouă adusă de Domnul Isus. Harul este cheia care deschide ușa mântuirii. Și această cheie a fost pusă de Dumnezeu în mâna fiecărui om. Harul este esența vieții și a fericirii. Harul este însuși Dumnezeu, căci de aceea este numit Dumnezeul Harului. Harul este mediul în care se mișcă creștinul. Harul este începutul și sfârșitul, alfa și omega lucrării lui Dumnezeu. Harul este oxigenul vieții duhovnicești, fără har nu-i cu putință viața și lumina dumnezeiască. Harul este ca soarele, atâta timp te încălzește și te luminează cât stai în bătaia razelor lui. Harul este pentru cel credincios, ceea ce este apa pentru pește, viață. Harul este complexul tuturor binecuvântărilor care s-au revărsat asupra credincioșilor din partea Domnului Isus, în mod gratuit, în toate timpurile. Harul este însuși Dumnezeu și numai dacă suntem ascunși în Dumnezeu prin credință, suntem în Har. Harul este atmosfera în care se naște, crește și lucrează copilul lui Dumnezeu. Fără Har nu poate trăi duhovnicește nicio clipă. Harul este mediul în care am fost aduși la existență și prin care suntem păstrați vii pentru Dumnezeu. Harul este temelia lucrării lui Dumnezeu în viața omului. Harul este fermentul lui Dumnezeu, care se înmulțește în aluatul vieții noastre duhovnicești. Harul este soarele mântuirii. Fără har n-ar exista viață nouă duhovnicească pe pământ. Harul trebuie să fie alfa și omega vieții și lucrărilor noastre, dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este o bogăție nesfârșită de lumină și putere dumnezeiască, din care primește fiecare cât poate. Harul este atât de mare și atât de veșnic ca și Dumnezeu. Harul este rânduit să fie bunul suprem al tuturor oamenilor. Harul lui Dumnezeu este viața și lumina noastră. Harul lui Dumnezeu este corabia care ne trece cu bine peste marea lumii, în portul veșniciei fericite. Credincioșia și bunătatea Domnului sunt izvorul tuturor harurilor și rezolvă toate problemele celor credincioși. Cine nu se grăbește să intre în odihna harului, va pieri în pustia păcatului. Nu este nimeni atât de păcătos încât să nu poată fi cuprins de brațele harului lui Dumnezeu. Harul este mai mare și mai puternic decât tot păcatul lumii și decât păcatul a mii de lumii, dacă ar fi. Harul lui Dumnezeu nu se oprește numai la izbăvirea noastră din brațele morții și ale păcatului, ci se suie pe cele mai înalte culmi de slavă împreună cu acela care ne-a mântuit. După cum am mâncat pâinea harului, urmează să bem vinul slavei. Scopul final al harului este refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Când sufletul este înrădăcinat în har și pace, să nu se mai teamă de niciun rău, de nicio rătăcire. Un slujitor al lui Dumnezeu care nu este coplășit de har și pace, nu poate face nimic bun. Când dorești cuiva harul și pacea lui Dumnezeu, înseamnă că îi dorești tot ce se poate mai desăvârșit, tot ce poate prinde mintea și vorba noastră mai bun și mai necesar. Cine rămâne în har, rămâne în Dumnezeu. Nu este alt însoțitor mai desăvârșit pentru omul credincios decât harul lui Dumnezeu. Ochiul harului vechează necurmat și mâna lui ne sprijinește în toate slăbiciunile noastre. Fără har, nu-i cu putință viața cea nouă în Hristos, nu-i cu putință intrarea în templul adevărului lui Dumnezeu. Harul vorbește fiecărui om pe limba lui și la nivelul cunoștinței pe care o are ca să poată primi mântuirea adusă de Domnul Isus. Întreaga noastră existență trupească și duhovnicească se datorește Harului Sfânt. Nu noi cuprindem Harul, ci Harul ne primește și ne cuprinde pe noi. Cine are Harul de partea lui are totul, are pe Dumnezeu Tatăl și pe Mântuitorul Domnului Isus Hristos. Harul ne păstrează pe noi dacă noi vrem să-l păstrăm pe el. Tot veșnicia fericită este cuprinsă în Harul lui Dumnezeu. Nimic nu-i mai de trebuință în viața duhovnicească decât Harul. Cine și-a încredințat soarta în mâna Harului, acela să fie sigur că va ajunge la capătul drumului de săvârșirii fără pierderi. Harul umple totul, trecutul, prezentul și viitorul. De la nașterea din nou și până la veșnicie, credinciosul are nevoie de har. Veșnicia însă și e numai har. Creștinul fără har se sufocă duhovnicește. Focul harului stinge focul păcatului. Cine laudă harul, laudă pe Dumnezeu, izvorul harului. În har este cuprins tot binele de care are omul nevoie. Când urești cuiva harul lui Dumnezeu, nu mai ai altceva să-i dorești. Mai cine se lasă lucra de Dumnezeu poate primi belșugul harului său. Nimic nu închide mai mult ușa vieții noastre pentru primirea harului decât necredința, încăpățânarea și mândria noastră. Nici o urare și niciun cuvânt nu aduce mai desăvârșit mângâiere și nădejde în viața credinciosului ca urarea și cuvântul harului. Cine are harul lui Dumnezeu cu el, are totul. Toate comorile cerești sunt ale celui care rămâne în har. Prin har, creștinul adevărat are pe Dumnezeu ca proprietatea sa și tot prin har el devine proprietatea lui Dumnezeu. Cel mai desăvârșit și mai statornic însoțitor al nostru este harul lui Dumnezeu. Harul Iată cel mai dulce și mai puternic cuvânt pentru omul păcătos care dorește mântuirea. Fără har nu există mântuire. Cu cât te adâncești în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât de mult se înmulțește harul în viața ta. Mâna harului lui Dumnezeu este în continuu deasupra noastră, chiar când credința ne părăsește pentru o clipă. Că ne deprindem zi de zi urechea să asculte muzica plăcută a Harului Lui Dumnezeu și vom umbla plin de lumina bucuriei. O singură grijă se cere din partea noastră, să nu ieșim din Har. Dacă rămânem în Har, Harul rămâne în noi și se înmulțește zi de zi. Dacă avem Harul, avem tot. Avem pe Dumnezeu cu toată împărăția sa. După numele lui Dumnezeu și al Domnului Isus, Harul este cel mai plăcut și mai cuprinzător cuvânt din Sfânta Scriptură. Primim Har din partea lui Dumnezeu numai în măsura în care suntem gata să-L dăm mai departe. Harul și adevărul sunt veșnice, după cum veșnic este Dumnezeu. Dacă templul vieții noastre se sprijină pe acești doi stâlpi puternici, Harul și Pacea, totul e în rânduială, totul merge bine. Existența noastră duhovnicească este în întregime lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Numai inima care se deschide prin credință poate fi umplută de Dumnezeu cu Harul Său cel nespus de felurit. Cine își zidește casa credinței pe temelia Harului Lui Dumnezeu să nu se mai teamă de nicio furtună, va dă -i -i veșnic. Cine se bizuiește pe Harul Lui Dumnezeu în lupta cea bună a credinței, să fie de plin liniștit, va birui sigur. Cine se adăpostește în templu de foc al Harului, va fi ferit de focul nimicitor al păcatului și al morții. Nici o clipă nu ne părăsește Harul lui Dumnezeu dacă noi nu-L părăsim pe El. Tot ce-i bun în noi este lucrarea Harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu înviorează. Înduhovnicește și îmbogățește sufletele ori de câte ori se apropie de ele. Orice creștin adevărat trebuie să fie un vas al Harului lui Dumnezeu pe pământ. Numai sub razele soarelui Harului și îndurării lui Dumnezeu și a Domnului Isus se poate păstra și desăvârși viața acea nouă din Duhul Sfânt. Curcubeul îndurării Domnului Isus se arată mai frumos cu cât fondul fără de legii este mai întunecos. Cu cât mai mare și mai negru este păcatul într-o inimă, cu atât mai strălucitor se vede harul mântuirii lui Dumnezeu când intră în ea. Cine mai umblă să mai scoată sau să mai adauge ceva la ceea ce harul ne-a dat, distruge toată rânduiala harului și barează drumul mântuirii. În laboratorul harului lui Dumnezeu o trava se transformă în medicamentul cel mai vindecător. Bunătatea și harul lui Dumnezeu se arată mai strălucit în suferințe și ispite. Dacă n-ar fi răutatea diavolului, nu s-ar vedea atât de desăvârșit bunătatea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se dă nu prin străduințele omului, prin faptele lui, ci prin credință. Împărăția lui Dumnezeu este suma tuturor harurilor. Dacă n-ar fi coborât Domnul Iisus... Harul pe pământ, soarele mântuirii niciodată n-ar fi răsărit, iar omul ar fi pierit în bezna păcatului. În Har se naște și trăiește smerenia cu înfățișarea ei plăcută. Harul cuprinde în sine tot binele posibil pe care Dumnezeu îl poate face unei făpturi. În Har înflorește și rodește dragostea cu minunatele ei roade. Ploaia Harului lui Dumnezeu cade neîncetat asupra vieții noastre pentru ca să poată crește roada Duhului Sfânt. Dar la ce poate folosi când noi suntem îmbrăcați cu o manta mânjită de uleiul păcatului? Apa se scurge pe lângă noi. Lege este lucrarea lui Dumnezeu. Harul este însuși Dumnezeu. Focul harului topește gheața păcatului și moaie inimile împietrite. Numai inimile care vin la focul harului, care doresc mântuirea, primesc credința și devin mădulare din casa lui Dumnezeu. Numai prin har se poate trăi pentru Dumnezeu și asta înseamnă a te abandona pe tine. Harul ne dezbracă tot mai desăvârșit de noi înșine și ne îmbracă în Hristos. Adevărata viață creștină normală este creșterea în har. Cu fiecare zi primim un har și mai mare. Cine s-a urcat cu adevărat în carul harului lui Dumnezeu se înalță tot mai sus și mai sus cu fiecare zi. A crește în har înseamnă să fii tot mai liber de lege și de fără de lege. A crește în har înseamnă a fi tot mai asemănător cu Dumnezeu, care este liber de orice robie, care iubește și iartă necurmat fără părtinire, care înțelege și știe cum să umble și cum să lucreze fără să greșească. A fi în slujba harului înseamnă a fi în slujba vieții și fericirii. Când rostești cu credință cuvântul Har, te umpli de Duhul Sfânt și nimeni nu poate rosti acest cuvânt ca și numele Iisus decât prin Duhul Sfânt. De la masa Harului lui Dumnezeu nimeni nu se ridică flămând. Orice fiu al Harului trebuie să fie împărțitor de Har. Credința adevărată te duce la Harul lui Dumnezeu. Orice credincios trebuie să aibă o întâlnire personală cu Harul. Harul nu merge înaintea credinței, numai perna harului de adevărata odihnă sufletului nostru hărțuit și obosit. Cine a primit aripile harului se înalță zi de zi spre o stare mai cerească. Când răspundem cu bine la rău, creștem în har și avem înaintare pe calea Domnului Isus. Harul este pluta fără plată care trece pe orice om peste marea lumii acesteia, în împărăția lui Dumnezeu. Condiția este să vrea omul. O definiție a Harului Harul dumnezeesc este energie necreiată, pornită din ființa divină, însuși fluxul puterii și dragostei divine. Oricât de mare este Harul, Dumnezeu nu poate face neprihănit pe un om nelegiuit dacă el nu vrea să primească acest Har prin credință și pocăință. Harul dă, credința primește. Harul este bunătatea unui Dumnezeu care dăruiește, el cel din tâi. fără plată și fără să-ți ceară ceva în schimb. Noi nu merităm nimic și totuși el dă. În aceasta constă harul. Tatăl nostru din ceruri nu ia nimic din mâna copiilor săi decât atunci când vrea să le dea ceva mai bun în schimb.